Radio 1, Sissi Det händer ju oss, de flesta av oss tror jag i alla fall, att vi får då och då ganska obehagliga, kanske inte olagliga, men vad vi tycker är olustiga knäpp ohyfsade kommentarer på nätet. Det kan vara mejl som någon skickar antingen om vi känner eller en främling. Det kan vara om vi har en blogg till exempel och så skriver folk då du som modererar bloggen kan se vad personen har för till exempel IP-nummer eller mejladress men när kommentaren godkänns så syns bara ett, ett alias där då någon kan säga någonting taskigt eller drygt eller bara någonting som du tycker är fel och korkat. Och Frågan är då, ska man ha rätt helt lagligt men även moraliskt är det, ska det vara för moraliskt försvarbart att hänga ut de här personerna är det enligt dig det enda sättet kanske att få stopp på folk som uppenbarligen inte kan bete sig på nätet för min upplevelse är att det finns mycket idioter, min farfar sa alltid den sista idioten är inte född och det hade han helt rätt i om du frågar mig, men däremot så är det ju otroligt mycket mer vanligt på nätet att folk inte kan bete sig, att det är missundsamhet som liksom pyser ut de här egenskaperna som vi människor inte kanske så ofta visar IRL då eller kötsligt när vi ser och möter varandra face to face, de kommer fram på nätet och även vad gäller skamliga förslag, jag har ett konkret exempel kära lyssnare jag har, nu avslöjar jag lite min agenda här men det får vara värt det, jag har registrerat mig på några datingsajter, jag är inte ute efter att dejta för jag har mitt på det torra, men jag vill se hur den för jag har aldrig varit i den nätdating jag vill se hur det funkar och det är väldigt många tjejer som har sagt till mig att som tjej får man, även om man är registrerad på en så kallad seriös dating-site alltså inte säknullkontakt.se eller det vill jag, jag har inget emot de sajterna men där är det ju i alla fall väldigt tydligt vad man vill då vill man ha sex. Om man istället är ute efter att säga, okej, okay, jag är en singeltjej i den här åldern som, som söker kärlek, då tycker jag, visst man får ta att det finns idioter, men jag kunde aldrig drömma om den strömmen. För jag har ju hört många tjejer berätta att det är så här, och även killar, men det är mycket vanligare hos tjejer, att den här strömmen av sex, helt skamlösa sexförslag från människor man inte känner, aldrig har träffat, aldrig har pratat med innan kommer på löpande band. Och på så här två veckor fick jag liksom 100, 200 kanske, någonstans mellan 100 och 200. Jag har inte räknat, men väldigt konkret skamliga förslag. Det var... Innefattade alla möjliga kroppsvätskor som skulle vara med. Och jag, det är inte olagligt att säga så här, hej, jag vill ha sex med dig. Men däremot så tycker jag att det är ganska så här, socialt inkompetent och man kan till och med bli lite arg och stött och kränkt. Jag blev inte det, men jag förstår. om man. Jag är inte där på riktigt, jag är där för att göra research. Men om man faktiskt vill hitta kärleken så får man solla bland all den här skiten. Så det jag gjorde då, som jag ska komma till som kanske inte var helt etiskt, men jag blev så trött, det var att jag tog eh, först en kille som ville köpa sex av mig- och det är ju faktiskt anstiftan till ett brott. Så honom hängde jag ut. Han var anonym- så det var liksom ingen bild eller någonting. Så då tog jag en skärmdump på hans mail och la ut på Facebook, Instagram och Twitter och sa- det här är inte ovanligt vad jag har förstått- och pratat med andra tjejer, att man får. Eh, man får väldigt, väldigt grova, skamliga sexuella förslag. Men sen så i farten så flög det med ett mejl- som kom från en annan kille. Hans öppningsreplik till mig var- hej, vill du ta mig med en strap-on- och det kan man väl få fråga om man vill men jag tycker att bara att fråga en människa man aldrig har pratat med är det, det första man gör man kanske kan lägga fram det lite senare i konversationen eller börja med hej, vad trevligt att du är här hur är läget, det här totala bristen på respekt var någonting jag reagerade över. Så det jag gjorde var att jag tog en skärmdump på den här killen och han hade en bild på sig själv, en väldigt liten bild i någon slags motljus. Så om man inte visste vem det var innan så skulle man ju inte känna igen honom. Men jag tog den här bilden, eller den här skärmdumpen och la upp på ja, Twitter och Instagram och skrev ja, och så här kan man också bete sig på nätet. Och det var väldigt många som blev arga på det och tyckte att men nu hänger du ut den här killen. Det är taskigt. Och då började jag fundera och kände så här... Mm, är väldigt kluven. Å ena sidan så kan man faktiskt bli anmäld det är väldigt få fällande domar som jag har förstått, men för förtal. Men är det verkligen förtal, det är han som har, eller är det kränkning då, det är han som har kontaktat mig och betett sig på ett sätt som jag tycker inte är så lämpligt. Då får han väl stå för det? Om jag, om jag lägger ut det här som en skärmdump, även om det var ett privat mejl till mig, så har inte jag, han eller hen, bero på vem det är som mejlar, en överenskommelse att det här stannar mellan dig och mig. Om man mejlar saker till människor och inte har den dealen, det här är någonting jag skriver i förtroende. Tycker du då att det är helt i sin ordning att man ska kunna bli uthängd? Och jag vill prata om hela skalan idag. Jag vill även prata om det här med om man skriver rent kränkande, riktigt vad ska vi säga, nedsättande saker. För även där har det ju varit en debatt. Får man mejl av någon som är riktigt otrevlig- riktigt kränk, kränker, riktigt mycket- ska man då hänga ut den personen med mejladress, IP-nummer- är det rätt väg att gå? På ett sätt tycker jag det, för att människor borde få- och då skiter jag i vad lagtexten säger, jag säger vad jag tycker- människor borde få stå för vad de säger- det du inte kan gå fram till någon och säga face to face Det ska du inte heller skriva till någon Och sen tro att du ska komma undan med Och den, på tal om kränkthet Det är ju kränkande tycker jag Att skriva eller säga till någon eh, Du är äcklig, ful, vidrig Du ska dö, det är ju ett rent hot Men det är ju en riktig kränkning Men att folk sen Jag har varit med om att någon har skrivit till mig På Twitter som jag inte känner Någon har skrivit någonting lite syligt Eller som jag uppfattade otrevligt då, eller rent idiotiskt. Då har jag tagit en skärmdump eller bara retweetat det här och skrivit så här: Ja, okej, okay, så kan man tycka. Och då har den personen blivit jättekränkt. Det har hänt flera gånger för att hända och tycker att: Ja, men vad då? Nu hängde du ju ut mig. Ja, vad då hängde ut? Det är ju någonting som du redan tyckte du har ju skrivit det här på ett offentligt forum som Twitter ja men jag har ju 200 följare du har 15 000 ja men vad spelar det för roll om du skriver någonting offentligt så får du ju stå för att det sprids vidare det är ju inte någonting du kan ju inte copyright skydda en tweet jag vill veta vad du som lyssnar tycker säg att du får ett mail eh, ja det kan vara på en ganska snäll nivå som den killen som vill att jag skulle ta honom en strap on till rena hot Ska man, men se så här, det är inte saker som går att polisanmäla utan det är kränkningar. Det går ju säkert att polisanmäla, men polisen gör ju ingenting. Ska man hänga ut de här personerna? Tycker du att det är rätt väg att gå? 0 11 12 13 ring in och prata om det här med mig. Har vi inte riktigt hittat ett sätt på nätet som, som funkar? Jag tycker att det finns en viss förvirring. Vad får man så att säga hänga ut? Vad får man inte hänga ut? Är det, vi pratar om mobbning här i fredags i mitt program och är det förövarna faktiskt som man ska skydda för nu är det ju mycket så att om en person blir mobbad i skolan, i svensk skola så är det den personen ofta som man flyttar på eller som får flytta på sig för att slippa mobbningen. Det är inte det här den eller de som mobbar som man bryter upp och sätter på olika skolor. Det är väldigt ovanligt. Är det lite samma daltande kan ni känna som jag med folk som inte kan bete sig på nätet, att deras integritet och deras, eh, vad ska vi säga rätt att vara anonyma plötsligt är väldigt viktigt för att jag är, väl, jag är kluven, jag tycker man ska hålla sig till lagar och regler och så, där, så länge de inte känns helt idiotiska. Men jag blir väldigt beklämd när det blir så här att ja, den personen som faktiskt skrev någonting ganska obehagligt eller olustigt till mig ska vara den som blir skyddad. Det är väl bra på att visa hur den här tonen och jargongen ser ut. Eller tycker du som många att man, ska, man kan hänga ut de här mejlen eller texterna, men man kan liksom blurra eller stryka över mejladress och IP-nummer och sådär. Ring in till mig och prata om det här ämnet. 0200 11 12 13. Uthängningar på nätet. Det är ingen som ringer, jag blir lite ledsen men jag förstår att det är måndag, ni är lite trötta det också. Men jag ska läsa lite på Twitter och se vad folk säger i väntan på samtal. Um, oj vad många som tycker. Stellan Karlsson skriver Det bästa är att blockera, anmäla och sedan ignorera Inte hänga ut Tror inte att det leder till någonting gott Håller du med Stellan eller tycker du tvärtom Att det är det enda rätta Arsberg är ju väldigt inne på den linjen Ut med dem, häng ut dem eh, Annika Desson skriver också på Twitter Kan man inte sköta sig så, som man gör IRL då, alltså in real life Så visst, häng ut dem kanske får dem att, Kanske får dem att tänka om lite Så tänker jag Och nu ringer det, hallå Nej, ingen där. Vi tar ett annat. Hallå? Ja. ja. men så ringer trollet när man ändå får ett samtal. Det är så tröttsamt. Ring in och tyck någonting istället. 0 11 12 13. Eh, nu ringer det igen här. Hallå? Vem där? Hallå, hallå. Tjena, vad heter du? Tja, det är Filip här. <laughs> Ja, men vad trevligt. Hur mår du? Jo, jag har fått ju för en vecka sedan. Ja, men precis. Du är fortfarande överklass. Du har inte ändrat dig? Eller du har inte jag bytt? Häng ut dem, säger jag. Häng ut dem. Varför det? Med IP-nummer, med till och med ta fram deras telefonnummer om man kan det. Men en sån ska inte behöva liksom gå ostraffade, måste jag säga. Utan, då har de sagt det där till dig till någon annan eller vem som helst. Så får de stå för det. Och då, får, då, blir, det, då blir det offentligt. Liksom. Men, men tycker du att man ska ska man skilja, Fili, på ja, men just nätet och vad vi ska säga då den kötsliga verkligheten att man ska ändå kunna ha en zon där och skriva lite mer vad man vill öppet och så eller är det ja. total nolltolerans och så ska man få stå för allting man ska stå för allting tycker jag liksom, vad då det spelar ingen roll om det är på nätet eller om det liksom man står och säger till någon persons samma sak liksom att det är exakt samma sak mm. och liksom, jag är så jävla trött på, men här, jag är men här, jag är heter det där, mer på en del site, saker. Mm. <coughs> och saker. Och på q är för jag är ju bi då mm. och eh, Som jag, är QX-dating kan man ja, säga, ja, eller kontakt site Ja, ja exakt. Q3 är inte direkt, visst, det är ju både att söka sex, men det är väl en vanlig liksom, social eh, sajt liksom, som man mm och polare på. Och min sida är liksom ingen sexpol, utan det är en okej okay, av bild på mig själv. Men, ingen men du skriver inte så här, hej jag nej, söker sexuella partners nej, hit och dit och så, nej. Nej, utan det är bara står mig själv och jobbar med lite och så här och hit och dit. Jag har liksom att hålla koll på mina polare. Mm. Men liksom 90, inte 99, men 90 procent av alla äh, äh, mässor i mejl man får där börjar med som liksom, ja, vill ju suga min kuk. Mm. men det är också ja. jag, är, jag är så jävla trött på den grejen det kanske inte har görats mycket just med det du säger idag men... jo men jag tycker att jag, jag, vi kan inkludera det, och, för ja. det, det man har rätt att fråga men varför tror man, det är en ganska ohyfsad fråga det kanske jag ja. som är lite konservativ ja, jag men jag, så här, det kan man väl fråga men kanske inte det man öppnar med Nej, det jag menar. Varför jämt? fråga som vad jag vill göra med dem sexuellt. eller de ska man skicka, vi har mycket kompisar som också har konton på Cruiser. De berättar att det är väldigt mm. mycket bilder man får direkt. Man, folk ja, skickar, det. det första de gör är att skicka en nakenbild på sig själv. Eller en väldigt så här, intim bild. Och det, det är väl inte så kul att få det i mass, massor. i massor. Det är för det är exakt, för det första får det är en stor jävla set kukbild. Och liksom vill du suga den här ursäkta nu blir grov i Ja, Det är ingen färdig. Det... Men det som liksom, liksom, jag skulle liksom, säga på att lägga ner. Och ha liksom en sån här anonym kurs, ingen namn som bara folk som jag känner vet, alltså de vet som jag är, men inte min, min bild. liksom, Men det är för att liksom. Ja, jag, är trött. jag är inte emot sex, tvärtom. Men jag vill inte ha en stor fet ball. Nej, men, men det är väl också det här som du säger, Filip. Jag kan känna nu för jag registrerar mig på datingsajten. Jag har faktiskt inte registrera mig på kursen, men jag borde göra det också. Ja, gör det. Ja, jag ska testa. Men, men just det finns ju sajter där, där, där det är väldigt uttalat att här söker vi sexpartners och här är en sån här sajt. Och då är det ju inte konstigt, men om det är en datingsajt som framförallt har som någon slags slogan att ja här kan du hitta kärlek eller romans eller flört. Och så här, att man då ska behöva stå ut med alla dessa gränslösa människor som bara skickar... Sen är det ju så här, det som jag kan tycka är opassande tycker inte någon annan är opassande. Men därför kanske man ska vara lite försiktig. Men får jag fråga en sista sak, tycker du då att blir du ibland sugen på om du, ja många är ju anonyma, men om säger att det är en person som i alla fall har en riktig bild på, på sig själv. Eh, och mm. ja, men Sen kan det ju vara att det är en bild på någon annan, men ofta har man väl en bild på sig själv. Eh, tycker du att, blir du sugen på att hänga ut de här personerna? Kanske på Facebook och säga: Kolla här, nu fick jag ytterligare en sån äcklig bild av den här killen. Jag är så trött på honom. Kan inte han bara sluta här i hans namn och bild? Absolut. Det är sant, liksom, Men sista jag jag också att fokuserar då så har man ju en grej att man kan ju anmäla dem som då är för grova moten om man säger så. Mm. Så att man liksom Har du kan... gjort det då? Ja, faktiskt så att jag liksom sista halvorten blev så jävla trött på det där skiten att få liksom menar visst du kan inte anmäla om de skickar en kukbild till dig men om de liksom håller på skickar upprepade gånger, om man säger så. Då. Ja, man känner sig trakasserad om ja. man har sagt ifrån. Ja, jag mm, förstår. Men, men Men jag håller med, eller jag, jag, jag tycker att i alla fall, att man kan offentligt hänga ut de där med IP-nummer och även gärna telefonnummer. Att, har du väl gjort det mot någon i ett offentligt eller direkt direktforum till dig så back on to you liksom. det är liksom bara ja, men det är intressant att diskutera för en del av mig tycker också att det kanske inte är det bästa det är ungefär som så här, ska vi hänga ut pedofiler ja, mm. Mm, frågan är då om man är dömd och har zonat sitt straff så att säga är man, mm. förtjänar man då blir bli uthängd men i det här fallet folk som inte kan bete sig på nätet och hänga ut ja. telefonnummer kanske inte jag tycker men IP-nummer eller namn eller bild ja. det tycker jag är, mm. faktiskt i vissa fall är helt okej okay. så där absolut. är vi överens absolut tack Filip för att du ringde ha det bra kram på dig kram på dig hej hej det är många som ringer nu, vad kul jag lovar att ta fler samtal efter pausen och det här var det Filip gav exempel på i ju väldigt vanligt tror jag att det är inte olagligt att skicka en bild på sitt kön till exempel men man kan tycka att det är olustigt ifall någon gör det upprepade gånger så kan det ju räknas som sexuella trakasserier till exempel men det är väldigt mycket som är gråzoner kränkningar, inte regelrätta hot jag ska döda dig utan mer bara ja, man säger kränkande taskiga saker har man då tycker ni att man ska ha rätt? tycker du att man ska ha rätt? Att hänga ut den här personen. Kanske på sin Facebook eller blogg eller vad det nu kan vara och skriva. Nu är jag trött på Lisa Persson som ser ut så här, som alltid skriver så här till mig. Kan du sluta? Jag har försökt att säga till dig. Eller jag har försökt att, att ta en kontakt med dig, men du lyssnar inte. Ska man hänga ut med en gång? Ska man ge personen en chans? Ring in och diskutera det här. 0200 11 Radio 1. Cissi Wallin. Vad tycker du? Tycker du att vi ska kunna ska man med all rätt, både ja, moral kan man ju aldrig liksom riktigt alla har ju olika moral, men lagligt i alla fall, eh, jag ska ringa upp Morten Schultzen ska jag säga som är juristkunnig juridikkunnig heter det, och reda ut vad kan man egentligen göra vad har man rätten att göra kan man hänga ut den person som skickar en bild på sitt kön om man tycker att det är kränkande med till exempel IP-nummer, eller begår man själv en brottslig handling då, det ska vi ta reda på lite senare i programmet, men innan det vill jag veta vad du som lyssnar tycker om vad man borde det får göra och hur man skulle kunna agera. Vissa tycker att det är helt fel och kontraproduktivt att hänga ut folk som inte kan bete sig på nätet med namn eller bild eller IP-nummer till exempel. För de flesta människor i Sverige har ju ändå offentliga kontaktuppgifter. Det går att hitta människor på enirohitta.se och, och, och ja, vad då ska någon få dödshot av en annan person bara för att man hänger ut och säger Per Larsson här har skrivit att jag är en äcklig fitta som han hatar till exempel. Eller... Min erfarenhet är, går man till polisen jag har aldrig anmält kränkningar jag har anmält hot, dödshot för det tycker jag är verkligen grovt men så skulle jag anmäla folk som skickar mejl till mig varje vecka och säger att jag är en vidrig ja, vad det nu kan vara, allt möjligt då det känns lite som att belasta polisen i onödan och det blir ofta ingenting tyvärr, min erfarenhet, vad andra har berättat utan då kanske det är bättre att försöka resonera med den här personen och om inte det funkar, eller ibland så orkar man inte ens resonera med en idiot då vill man bara hänga ut personen och säga på Facebook eller på sin egen blogg eller vad det nu kan vara, och säga: den här personen skrev det här till mig. Här är hens, ja Man gör som en skärmdump, så man ser även mailadressen det har ju suttit människor från sina jobb. En kille som jobbar på Länsstyrelsen... Nej, vad var det? På, jo, Länsstyrelsen tror jag det var. Som satt och mejlade mig på arbetstid från sin jobbmejl och kallade mig saker och riktigt grova saker. Och jag la ut... Det här var något två år sedan, precis när vi började på Radio 1, Jag la ut hans kontaktuppgifter. Eller inte, inte namn och telefonnummer och allting. Men man kunde se hans mejl som var hans och efternamn att typ eller vad de nu har. Och det blev ett jäkla liv kan jag säga. Men jag tyckte det var värt det för den personen. Jag, jag tycker inte man har rätt att bete sig så. Och kan inte han stå för det öppet så ska han inte skriva det heller. Men du kanske tycker att jag är helt fel. Ring mig och prata om vad du känner kring det här med uthängning. Och det är faktiskt också en fråga om hur vi ska kunna stoppa dåligt beteende på nätet. 0 13 Vem pratar jag med? Hallå där. Ja, hallå. Det här var Annika. Tjena Annika. Ja. Vad kul att du ringde. ja <laughs> Vad tänker du om allt det här? Eh, jo, jag som jag skrev på Twitter till dig förut. Då är det väl... Det, det kan vara en bra grej att eh, eh, hänga ut dem som är, eh, som är värst på nätet. På grund av då att de kanske får sig en tankeställare. Mm. Men eh, det är ju... Eh, man vet ju liksom inte vad det är som bottnar, att de beter sig som de gör på nätet helt enkelt. Nej, det är klart. Men jag kan förstå, det finns människor som mår dåligt. Och där, ja, de flesta, skulle jag väl gissa, som beter sig illa mår ju inte bra. Om man är stabil och trygg i sig själv så har man ju inget behov av att skicka kränkande eller ja, mejl eller kommentarer där man går över gränsen. Men... Frågan är, är det, är det ditt eller mitt ansvar att läxa upp någon? Att tala om för någon, oj mår du inte bra utan ibland så måste man bara sätta ner foten. Eller vad, vad känner du? Jag tycker att det är som vuxens uppgift när det är, speciellt gäller ungdomar att sätta ner foten och, och tala om att så här gör man bara inte. Nej. Och att eh, liksom är det så eh, dåligt med dig och du har sån eh, liksom ilska inom dig så får du ta ut det på ett annat sätt som är mer, mm. kanske mer konstruerat, uh, ja, som kan ge mera för personen i fråga själv. Mm. Ja det låter ju väldigt klokt Annika men, men ibland så, jag vet inte om det har hänt dig men har du, jag kan fråga dig istället, har du fått eh, kränkande eller vad ska vi säga, elaka kommentarer, bloggkommentarer, mejl och liknande som du har behövt, för, behövt förhålla dig till? Uh, nej, jag har dessvärre på min blogg inte fått några större antal kommentarer överhuvudtaget. Men du ska men... vara glad att du slipper de elaka då. Jo, men det hade ju varit någonting i alla fall att jag hade upprört någon. Ja, jag förstår. <laughs> men, men så du har inte ställts inför den, det dilemmat? Nej det har jag inte gjort men jag har eh, vänner och bekanta och eh, så kallade sådana som jag beundrar som har då fått mycket. Mm. Och eh, det känns ju liksom, man kan ju känna själv hur de känner som får de här mejlen och, mm. och kommentarerna och så. Jag tackar för att du ringde Annika, har det jättebra. Ja det samma Tack, ja, hej. hej. Ja, diskussionen fortsätter onekligen efter pausen och jag vill veta, vi kan ju dra det här åt lite olika håll. Just om man om man säger så här då, säg att det är ett mejl som inte är otrevligt, säg att det bara är ett uh, schysst mejl. Ska man ha rätt, helt rätt, rätten på sin sida att om du skickar ett mejl till mig och jag tycker att det är jättefint, fantastiskt, roligt, underhållande, men man får ju vara... Finkänsla. om det står så här snälla, jag vill inte att du eller det här är mellan dig och mig men om det inte står något sånt kan man då ta sig friheten att hänga ut alltså ta en skärmdump och lägga ut på Instagram eller Twitter eller Facebook eller vad det nu kan vara, en blogg just för att man tycker att det här mejlet var väldigt fint eller är det kränkande hur ska vi se på det här med integritet på nätet det är en väldigt stor och viktig fråga tycker jag vi ställs ju för det varje dag egentligen inför det här, de här frågorna 0200 11 13, ringer du efter nyheterna Radio 1. Sissi Valina. Uthängningar på nätet. Jag undrar hur du som lyssnar ställer dig till det. Är det? Jag är ganska kluven. Det är därför jag vill prata om det här. Och å ena sidan tänka så här. Är det ett sätt? Att en gång för alla, kanske inte, men minska i alla fall det här helt massiva, sjukt massiva näthatet och hat och mobbning och respektlöshet som dagligen flödar. Det är inte bara unga människor, det är 60-åriga tanter och gubbar, ursäkta säga, kvinnor och män som mejlar mig och säger taskiga, nedsättande saker. Tycker du att människor som gör det här förtjänar att bli uthängda? Det kanske är bättre och till och med att hänga ut dem på sin blogg eller Facebook eller någonting inför sina ja, folks, om man har många vänner till exempel, eller inför sitt nätverk bara att säga, den här personen skriver sådana här mejl, jag tycker inte att det är okej, okay. nu markerar jag, jag hänger ut eh, ja, bild då kanske man inte ska lägga ut jag vet inte om det är, om det är bra, men hur man än gör att man outar den här personen och säger: Personen säger si så med den här mejladressen. Man döljer inte mejladressen när man lägger upp en skärmdump, en bild då på mejlet. Har skrivit det här, det här? Jag tycker inte att det är okej. Okay. Kan det vara ett sätt att få stopp på det? En håller på springa till polisen och göra en anmälan. Eller håller du inte med mig alls? Tycker jag att det är bara riskabelt med uthängningar. 02011 Vem har jag med mig? hallå Hallå? Hej, jag har ett barn där Jag tänkte ifall, ifall det var den som hände Som ville säga något Nej, han har inte så mycket att säga just nu Nej, jag har ganska mycket att säga Men jag tror att du har lite mer begripliga saker att säga Ja, precis Vad heter du? Äh, Åsa Hej Åsa, vad tänker du? Hej. Ja, jag tänker att um, Jag har ett exempel på den tiden Innan det här med Nätet var så vanligt Jag tänker på sexistiska um, Att man går på unga tjejer just Mm jag tänker på ett exempel där en känd svensk rockstjärna fick en taskig recension och skrev ett brev till den här kvinnliga journalisten mm. där han var ganska osaklig och hade otrevliga kommentarer. Mm. Det, var, det var handskrivet brev alltså? Äh, tänker ja, jag på samma händelse? Haft, ja, mm. ja, ett traditionellt brev. Mm. Och det ville hon sedan publicera i en, en antologi. Mm. I och ähm, <kör> egentligen så tror jag, jag är lite osäker på juridiken, men han gick till äh, nånting för att bevisa att han hade verkshöjd och att han ägde rättigheterna till brevet så att mm. de skulle få publicera det. Så därför tror jag att om någon skickar någonting så har de liksom släppt ifrån sig det till mottagaren men jag är inte helt säker. Ja, jag, jag tror, jag ska hålla på en jurist här så vi ska få någon slags... För det är ju en djungel om man inte är just juridiskt sakkunnig. Men jag tycker att det, i min hjärna, så, jag vet inte om du håller med oss, men om du, om du skickar ett brev eller ett mejl till mig där du skriver ja, någonting som jag uppfattar som kränkande eller taskigt eller liknande, då, då har du ju redan givit ifrån dig det här. Vad är det som Har vi en uppgörelse då? Har vi någon slags deal att det här är bara mellan dig och mig? Eller jag får väl göra vad jag vill med ditt brev? Eller tvärtom? Ja, lite så. Jag tycker att tar man den risken själv, då ska man veta. Men vill man som, den, som mottagare ändå vara renhårig kan man ju skicka ett sånt här autosvar. Typ nästa gång jag får något liknande publicera. jag. Som alltså, ett hot då, tänker du? Vad sa du? Som väldigt ja, socialt barn. Ja, men precis. Och, ja, frågan är, vad går gränsen för dig, sig. Vad skulle du, om någon skulle skicka ett, ett osakligt mejl eller när du tycker att du blir illa behandlad, känner du med en gång så här? nu ska jag hänga ut en jäken eller vill du heller avvakta och se om det händer igen? Uh, vad jag känner är en sak och vad jag gör är kanske en annan. Ja, annan. men vad gör du då? Uh. <laughs> det är svårt uh, eller hur? Så att jag inte hamnar i en dålig sits uh, om jag skulle göra en sån mm. grej så att jag inte kan få någon stämning på halsen eller något. Men tycker du att det är rätt att man ska kunna få... Nu vet inte jag i det här fallet som, som jag också vet vilket du menar. Hur det slutade, jag minns inte. Det var så länge sedan. Ja, de så. fick inte publicera. Ja, de fick inte det. Men jag hon fick inte någon bröjda. böter eller någonting. Var, det var konstnärlig kvalitet i brevet. Ja, just Jo, jag bara blev, det var så länge sedan jag läste, läste om det här. Jag förstår. Men tycker du att det var rätt att, de, att beslutet blev så? Uh, alltså i sådana fall ska är... liksom, den som har skrivit mejlet eller brevet eller kommentaren, ska den kunna skyddas bakom att det är jag som äger det här? Nej, alltså om inte han hade haft den positionen han har, så hade han aldrig kunnat hävda att det var ett konstnärligt verk. Nej, det är ju jättekonstnärligt verk. Jag minns det nu när du säger det, det var många år sedan. Tack Åsa ja. för att du ringde, och det är intressant det här. Det är ett intressant dilemma skulle jag säga. Ja, det viktigaste tycker jag är att skydda sig själv. Så att man själv inte hamnar i något konstigt. frågan är, är ska man... man som gick på sina mobbare på skolan det pratade om häromdagen Just det. Det drabbar ju bara en själv men frågan är då ska man ska man kunna göra det, det? för det är mm. inte schyst att tjejer utsätter det här för det ofta säges unga säger. Tack Åsa för att du ringde. Ha det bra. Ja, tack detsamma. Hej hej. Ta ett samtal till. Hallå. Där var det ingen ending igen. Hejsan hejsan vem pratar jag med? Ja, Anders heter jag hej. Hej Anders. Vad tänker hej. du? Jo, jag, jag lyssnade ju nyss på, på ditt program där. Och, och, och damen som pratade innan mig här, hon sa ju ni pratade om hur, hur ska man göra med, med, med... Kan man lägga ut och så vidare. Och en lite, lite kul variant kan ju vara det att om du får ett otrevligt mejl från någon mm. så kan du alltid svara tillbaka och säga tack för ditt mejl. Är det okej okay om jag lägger ut den här på min blogg? Mm. och Mm. För då, då får man ju två effekter. Jag skulle tro att den den avslända då och inte bli så pigg på att svara ja på det och samtidigt så får du säkert inga fler mejl från den personen heller som är otrevlig, mm, Men det, det tycker jag är jättebra. Det kanske är väl drastiskt att hänga ut med en gång. Ibland så kan man ju bli trött bara om det kommer väldigt stora mängder som det gör för mig till exempel. Men jag tycker det låter jätte... Och det är intressant också Anders att vi, många är ju eller det är inte många som håller på så här men uppenbarligen en del är ganska pigga på att skriva såna här Ja, nedsättande, osakliga ja. kommentarer och mejl, men ja. de är inte alls pigga på att stå för det. Nej, nej, nej. Det förstår jag. Nej, precis. Varför nej, tror du att så... det är så att man, att man inte kan stå för det man tycker? Ja, alltså det är väl lite som du sa. Är man, inte, är, har man lite, är man lite är osäker på sig själv och har lite problem och så vidare, så vidare då, då, då, då törs man inte stå för det man säger. Va? Det, det är väl det det handlar om. Mm. Det, det är väl kanske förenklare, men det, det är väl sådana saker som gör det. Mm. Menar, då då sån här markering då, att man skickar tillbaka ett, en vänlig fråga bara, så att det, också lite ironiskt blir men, men man får säkert ett nej som svar. Men, men, mm, om man ja. ens får något svar, men det är ju ja, inte sant. Ja. Men en, jag kan fråga vad du tycker om det här när jag ändå har dig på tråden, för du, eftersom du har den här tanken. En kompis till mig, hon reagerade på... H&M hade tryckt upp t-shirts med en rapartist som är dömd för våldtäkt. Han är ju död nu, det var länge sedan. Men hon reagerade på att de hade tryckt upp t-shirts på en dömd våldtäktsman. Och så skrev hon på ett vänligt sätt på H&Ms Facebook-sida. Hej kära H&M, jag undrar hur ni tänker kring det här. Hur resonerar ni? För det var ändå en tröja för barn och så där, eller ungdomar. Och hon fick otroligt mycket hat av då... Ja, folk, fans till den här artisten mm. och hon frågade dem, är det okej? Okay? hon tänkte så här: nu ska jag se, liksom göra något slags experiment så här. är det okej okay om jag lägger ut eh, mejlen du, för du har kallat mig vidräklig hora och allting mm. står du för det? Nej, nej, nej, nej, då var ju jättemånga skitar jag vill inte alls bli liksom men, men de kan sitta och skriva det Ja, jo, ja. Oh, oh, precis Nä, Eller just det här också att de hade skrivit bett på Facebook. Men när hon ja. ville ta en skärmdump och lägga upp på sin blogg, då var det inte okej okay längre. Ja, nej, okay, okay. Förstår du hur man tänker då? Jag, jag förstår ja. inte det. Nej, det, det, det är konstigt. Alltså. Men det, det verkar vara så många De kör ut saker på Facebook och har inte riktigt koll på att det verkligen hamnar offentligt, så att säga. Och jag tror att man lär inte unga i skolan idag för det var ju mycket unga personer, som, alltså tonåringar, som skrev till henne. Man lär inte barn och unga vilka så här, Once on internet always on internet på något vis. Du kan inte publicera en bild och sen lita på att eller en text och sen lita på att det aldrig även om du tar bort den så hinner någon annan kanske göra en, en skärmdump eller spara ner det så finns det där för alltid. Ja, visst, visst. det är det man ska tänka på vad man lägger ut ja, det är helt klart. Tack för att du ringde med kloka insikter och åsikter. Ha det bra. Hejdå. Hejdå. Hejdå. Ringer fler här. Hallå hallå. Oj vad det låter. Vem har jag med mig? Hej, mitt namn är Joakim. Hej Joakim. Jag är trafik här, så det är därför. Ja, det är för jag hör dig bra. Vad, vad ja. tänker du om allt det här? Ja, det enda jag är lite tveksam om, för jag är precis som du, husar klubben. Men det enda jag tycker jag undrar egentligen. Vad är det man vill utvinna genom att uh, outa personer liksom? För det känns som att uh, publicera deras e-mailadress är bara ett uh, sätt att uppmuntra till mer hot och våld. Du går och titta på, mm. jag kommer inte ihåg vad den här lastist-sidan heter, men... Avpixlat. Hemmadrätt liksom. liksom. Mm. De gör ju inte det för att de tycker att Åh, han har skrivit något i Utan Det är ju för att uppmuntra till att folk ska hota eller... På samma sätt som om sätter du upp någon på din blogg, som det att de fortsätta uppmuntra att mer våld än vad, det, mm. än vad det egentligen behövs. Ja, det håller jag med om. Och sen tycker jag kanske man får väl avgöra... Det är ju snårigt det här, men om någon skickar, till, Jag tycker så här, skickar någon ett regelrätt hot till mig och skriver att jag ska dö eller, ett, ja, som kan uppfattas som att de ska skada mig fysiskt, då går jag till polisen. För det tycker jag är, då är det inte okej. Okay. Men däremot att kalla det här jättestora gråzonslandet, liksom, när man kallar varandra för ja, men, kränkande ord, bara bara elak helt enkelt. Det tycker jag känns lite så här, ska jag belasta polisen med att någon sa något taskigt till mig? Det känns inte jätterelevant för mig. Någon annan kanske tycker det. Men vad ska jag då göra? Ja, i vissa fall kanske det hjälper då att bara säga, titta vad för det kan ju faktiskt äventyra en människas karriär. Om, om du sitter från ditt jobb, det är många som gör det tyvärr och, eller en del som jag har uppfattat och skriver kränkande saker till människor du inte känner kändisar eller bloggare, vad vet jag om man då hänger ut ja men Joakim som jobbar på du skriver från din jobbmejladress till och med då kanske du börjar inse att så här kan jag inte bete mig så sluta du, jag tror inte så många kommer hota dig, jag vet inte Ja, men det känns som det är lite mer, mer uppmuntrande till att folk ska slänka mig som mig för att liksom, göra rätt för att jag har liksom, gjort något dumt där, liksom. Ja, jag håller med dig. Det, det blir en moralisk... Jag vill inte uppmana till så här, samma... Jag tror inte på att så här, slå någon mig så slår jag tillbaka. Det tror inte jag på. Däremot tror jag på att visa människor att det finns konsekvenser. Ja, men jag tror det finns bättre för att göra det en situation. Hur då tänker du? Har du något, här som du... Ja, det, jag tycker det är väldigt konstigt är att jag är ju inte så jättekunnen när det gäller lag och sånt, men jag trodde ju att det här med i fredslagen och sånt, jag trodde att det var för att de spåra svåra och som sliver eller sak i snätet. Mm. Ja, och delvis. För, av det. för det, är ju, det är ju faktiskt inte tillåtet att jag går och kallar dig för ful, även fast du att det även fast det är inte är ett hot, så är det påfärgande en kränkning. Jag får inte kränka en människa på stan, då får jag inte kränka en person på nätet heller. Nej. Och därför tycker jag att man egentligen borde utfyggda av polisens nätresurser istället. för Det, det är ju mycket av brottslighet sker ju idag på nätet. Ja, jag så. håller med dig, men det som är lite uppgivet för mig, jag, har, jag känner många som har anmält den här typen av ja, kränkande mm. och det, det händer ju ingenting. Polisen är så här, ja tack men hejdå. De gör ingenting, ja, finns det finns inte resurser. Jag, jag skulle vilja att en politiker ringer in och berättar varför inte det, det är ett i politiska rummen. Liksom. Ja, vi man borde bygga ut polisen efter polisen kan inte ha samma arbetsmetoder idag som för 20 år sedan. Nej. det är liksom att du utvecklad. Alltså. Tack snälla du för att du ringde med intressanta nyanser. Ha det bra. Ja, tack, tack. tack ja, Jocke, eller Joakim, ska jag inte kalla dem Jocca här helt utan att fråga, har många intressanta åsikter. Och visst kan det vara så att det blir kontraproduktivt. Om jag hänger ut någon som är taskig mot mig så kanske den personen också får massa skit och så blir ingen glad. Frågan är, är det mitt ansvar då? att istället vara pedagogiskt och skriva usch, ajabaja, så där får man inte säga eller är det konsekvensen som ska bli för vuxna människor som inte kan bete sig digitalt för menar, uppenbarligen så finns det ju ett problem, problemet är att vi går inte fram, väldigt, väldigt få går fram till någon man inte känner eller någon man ja, någon gång kanske vet, vem, har, vet har koll på vem det är, på stan och säger jag tycker du är vidrig och äcklig och ful det säger man inte, om man, det har jag aldrig hört någon varit med om, kanske på fyllan på krogen, men i den omfattningen som det sägs på nätet- är ju helt bizarr. Eh, hur ska vi då hantera det enda sätt- att få de här personerna sluta att sluta- faktiskt hänga ut dem- och visa att det här får en konsekvens för dig? Jag tror inte att någon blir modhotad av att man har kallat någon för ful och äcklig. Eh, det är nog väldigt ovanligt. Däremot blir det mer en skam för den personen- att ja, omvärlden då får se- hur han eller hon, hen, har betett sig. Ring in till mig 020 11 -12 13- efter pausen. Radio 1. Sissy Wallin. Du lyssnar på Sissy Wallin i Radio 1. Det är måndag och vi pratar om ja. Det är ett av mina favoritämnen, ska jag säga. Vad som händer på nätet. Hur vi beter oss där och framförallt vilka konsekvenser det ska få. Ska man med lagen på sin sida, jag ska ringa upp en jurist sen i nästa timme så vi en gång för alla får rätt ut vad man får göra och inte göra. Men ska man då helt lagligt och även moraliskt acceptera att kunna hänga ut folk som inte beter sig, vad man själv tycker inte beter sig bra på nätet. Och vad i så fall ska gränsen gå? Är det kränkande att Ja, om, om jag får ett mejl av Bosse Larsson så, Inte den Bosse Larsson, det var fel namn Bosse Persson säger vi nu blir det en här rasistdebatt här som jag inte vill ha. Så att jag får ett, ett mejl. Heter en Bosse Larsson? Jag är helt förvirrad. Jag får ett mejl personen XX, säger vi. Och personen XX, det blir så här fel att ta namn exempel, eh, säger, jag tycker du är vidrig, äcklig. Eh, bara så du vet så hatar jag dig. Det är ju inte egentligen olagligt. Eller, jag tycker inte att det ska vara olagligt att säga det. För det är väl en, någon slags å, åsiktsfrihet. Så länge man inte hotar någon. Däremot... Tycker jag då mig ha rätten att ta en skärmdump på hela mejlet- så man även ser personen xx mejlades och lägga ut på till exempel Facebook- och säga, kolla vilket trevligt mejl jag fick av den här personen. Håller du med mig eller inte? Men jag vet att det finns problem och en problematisering i det här- man inte får glömma. 0 Vem pratar jag med? Hallå. Tjena, vad heter du? Jag heter Janne. Tjena. Ja, men jag känner igen dig. Hej Janne. Vad ja. tänker du? Jag säger så här... Uh, vi har kämpa, kämpat, jag ville kämpa fortfarande mot mobbning och allt möjligt. Vi för försöker uppfostra bara. Barn att bli snälla individer i samhället. Och jag säger, fan, tycker fan att du blir tvärtom med allting alltså. Mm. Jag vet inte om det här med internetfel eller vad det är. Men jag upplever som att folk blir dummare mot varandra. Säger fulare saker till varandra. Det finns ingen ödmjukhet, Jag har uppfostnat med att man speciellt till kvinnor så ska man ge komplimanger och så vidare. Det där är helt gälla borta snart. Och jag säger bara häng ut varenda gag som inte vill vara snäll. Jag har en affärsidé. så hur då då? Publicera en tidning för alla jävla brottslingar som är dömda. Varsågod. Mm -hmm. De här bor i din närkommun. Vad tror du att det kommer hjälpa till då? Hjälp... Vad kommer det leda till ja, för bra? De kanske, de som går i brottsliga tankar, det kanske inte är så jävla roligt att bli publicerad på nästa upplaga. Ja, på ett sätt kan jag känna, mm, visst, men, men om man är, skillnaden är väl om man är dömd för någonting och suttit av ett straff, då är man ju suttit av ett straff. du så ska du vara dömd för det, du får inte publicera någon som inte är dömd. Nej, nej, nej, men det jag menar Janne är att om du är dömd och har suttit två år i fängelse för någonting, då har du ju ändå, då tycker jag... Man förtjänar väl en andra chans då? Ska man då bli stämplad som brottsling ja, är, för hela Sverige? Jag vill, veta, jag vill veta den som bor i min närhet vad det är för jävla typer. Alltså. Mm, ja, men det, det, här, det här ämnet går i hand i hand med det du tar upp, så det är intressant. Ja. Men om vi säger om, om. Om du skulle få ett väldigt otrevligt mejl av mig, säger vi. Där jag kallar det för idiot och allt möjligt. Skulle du tycka att du har rätt att, att lägga upp det på din blogg om du har en sån till exempel med mitt namn och allting och säga: Kolla vad hon skrev till mig. Tycker ni att det här var särskilt trevligt? Det tycker inte jag. För det första så håller jag inte på mig det där. Jag vill inte utsätta mig för det. Nej men säg jag, att jag vi behåll, att du har... Om jag skulle göra det så skulle jag liksom... Jag tror inte jag skulle engagera mig i brymme alltså. Men då skulle jag bli bombarderad så alltså. skulle jag uppleva det flera gånger. Då skulle det bli irriterande. Och då skulle då var det någon polisanmälan ja. Mm. Ja, det är intressant för att det är, när man väl börjar prata om det så vet man inte riktigt längre var man står, men det är därför vi pratar. Tack, Janne för att du ringde. Oh, okay. har fint. Det. Hej. Hej. Jag ska bara understryka att det är såklart att jag inte hänger ut varenda människa som mejlar något taskigt med. Då skulle jag sitta och fullt upp, ha fullt upp hela dagarna. Däremot, ibland när det kommer någonting som jag tycker är sensationellt korkat eller sensationellt osmakligt eller vad det nu kan vara, då kan jag faktiskt göra det då tar jag en skärmdump. Jag brukar försöka undvika att visa IP-nummer eller mail, men ibland så liksom kommer det med i farten. Och det kanske jag inte borde, du kanske tycker att det är idiotiskt, men jag känner någonstans att jag hoppas att det avskräcker. Vi kan inte dalta med alla människor överallt hela tiden som inte kan bete sig. Även om jag tror på pedagogik och någon form av kommunikation för the hard way, om man säger. Men ibland så tror jag att det faktiskt kan fungera som avskräckande. Kolla, nu skickade det även till andra. Säg att du har en populär blogg eller på något sätt är en publik person som många är. Det finns ju många privatpersoner som inte alls är kända i samhället, som har väldigt stora bloggar som många läser, nischade bloggar inom olika ämnen och sådär. En av Sveriges största bloggar är till exempel en hästblogg. Tänk att om de personerna får mycket skit, hänger ut de här näthatarna som beter sig, eller folk som kanske bara skickar ett mejl där man är otrevlig, avskräcker det då kanske inte andra från och, och då vet de att, ah, ja okej okay, det är inte värt att skriva ett sånt här mejl till den här eller den här personen, för då kommer jag bli uthängd och det vill inte jag bli och i, i slutändan så kanske det leder till en attityd som, som faktiskt blir mer åt det jag vill ha, att man ska faktiskt stå för det man tycker så kan du inte säga någonting i någons ansikte till någon face-to-face -face, så ska du heller inte skriva dig i en kommentar eller ett anonymt mail eller när man kan spåra dig på något sätt. Ring in med och diskutera det här. Du behöver absolut inte hålla med. det Desto roligare om du inte gör det. 0 -11 12 13 efter pausen. Det är många på Twitter som har åsikter. Eh, åsikterna går mycket isär, vilket jag gillar. Ska jag hitta någon spännande tweet här? Eh, ska vi se? Miss... Past, past Times skriver Var med om en vän som blev uthängd i helgen där det blev ganska otrevligt trots att orsaken var barnsligt liten. Mm, man skulle vilja veta mer om det här fallet. Eh, Lam, Lamapulla skriver Det var ett roligt namn. Bara för att man sitter bakom en datorskärm är det inte okej att bete sig hur som helst trots att vissa verkar tro det. Eh, och det man måste tänka på också som jag gjorde fel, jag gjorde en pudel och tog bort den här, men jag kände ändå att jag hade något slags... Så här, jag la upp en bild på en kille som frågade mig om jag ville ta honom en strap-on. Det är en ganska grov öppningsfras till en människa man inte känner. Jag tyckte det var osmakligt och dumt och plumpt. Så jag la upp en bild, inte hans namn, men kommentaren med hans bild och det kan ju faktiskt rent hypotetiskt det var mycket därför jag tog bort den för att det faktiskt kan vara så att han, eh, det här behöver inte vara personen på bilden det kan ju vara någon som har stulit en bild det förekommer ju i allra högsta grad på nätet att man vill, man vill smutsa ner någons rykte och så snor man en bild det finns ju bilder på folk överallt på Facebook man kan ta bara och sen så använder man den bilden och skriver saker på olika ställen så att ja, det är snårigt men jag vill veta vad du tycker och ska vi på något sätt utforma en ny lag ska vi granska och skärpa lagstiftningen kring det här med förtal, uthängningar ärekränkning 0200 11 12 13 ringer du och pratar med mig Sissi Wallin om det här i Radio 1 Radio 1 Sissi Wallin Du lyssnar på CC Wallin i Radio 1. Det är måndag. Vi rullar igång en helt ny, ja, en otroligt spännande Radio 1-vecka. Om du frågar mig, jag kanske är lite partisk i och för sig. Men jag vill veta vad du som lyssnar tycker om följande. Säg att du får ett mejl av en person du antingen känner lite grann eller inte känner alls. Där hen skriver, kanske inget som är rent vad du uppfattar som olagligt, alltså ett hot eller så. Men otrevliga, opassande, olämpliga dryga saker helt enkelt. Känner du då att du borde ha helt laglig rätt? Vi ska reda ut lagen alldeles strax här, men jag vill fråga dig först vad du tycker. Att hänga ut den här personen. Säg att du vill ta en skärmdump på mejlet där avsändarens mejladress syns klart och tydligt. Och kanske lägga ut det på en blogg eller någon annanstans på nätet. Och ifrågasätta. Jag säger inte att man ska ge tillbaka med samma mynt och säga, kolla vilken jäklig idiot. Hoppas du får er ett helvete. Det tycker inte jag är särskilt konstruktivt. Men att ifrågasätta varför vad är det som gör att en människa vill skriva så här till mig? Varför har det hårdnat så mycket på nätet? Varför denna ton? Att på något sätt faktiskt ärligt ifrågasätta. Varför får jag utstå det här? Varför? Tycker du att det ska vara moraliskt okej? Okay, eller är det moraliskt okej okay, tycker du att göra det här? Eller absolut inte? Ring in till mig och debattera och prata om det här med uthängning. Av IP-nummer till exempel. Av mejladresser av namn. Eh, av människor som inte uppenbarligen kan bete sig riktigt korrekt och trevligt och städat på internet för jag kan känna att vi verkligen har gjort det finns en stark skiljelinje mellan det vi har lärt oss och de flesta av oss, går inte fram till någon på stan eller någon i lunchkön eller så och säger, jag tycker du är en idiot jag tycker du är dum, jag tycker du är ful det gör man ju inte det är väldigt väldigt få tror jag, som gör det, betydligt fler får utlopp för de här det här uppenbarliga behovet på nätet. Varför? Varför är det så att många känner är det är också en fråga man kan ställa sig som du gärna, om du har någon teori på att få ringa in och berätta om det här behovet av att trycka ner andra digitalt och vad ska de få för konsekvenser? Jag tror ju inte personligen bara så tror jag inte på att ränna till polisen och anmäla folk för ärekränkning hit och dit vi har inte de polisresurserna och jag tycker väl visst att man ska ta kränkningar på allvar men det kanske inte är en polisiär sak så länge det inte handlar om rena hot och känner rädsla för att bli skadad eller liksom till och med för sitt liv. Jag tycker inte att det hör, det är bara min åsikt du får gärna inte hålla med, men jag, jag tycker inte att det hör hos polisen. Det hör hemma eh, det kan man lösa på annat sätt. Det här med etik och moral är ju väldigt det är godtyckligt och därför är det svårt, det är någonting som du uppfattar som kränkande, så ska en åklagare avgöra vad det där kränkande, den personen kanske bara skojar den han eller henne, hen ska jag säga, sa idiot. Så hur ska man göra? Då kanske uthängning är det enda rätta. Håller du inte med mig, håller du med mig oavsett, ring in 0 1213. 12 13 och prata om det här. Och det här är ju någonting vi... Man kan tänka att man inte är drabbad, men det möter ju oss hela tiden. Vi, de flesta svenskar är ju aktiva. Vi är ett väldigt internetanvändande folk. Vi ligger i topp i världen faktiskt. Och vi möts ju, jag tror vi möter det här dagligen utan att tänka på det. Vi, det är kommunikation hela tiden på nätet. Vi kanske har bloggar där människor skriver i kommentarsfält. Och jag tror många har blivit, inklusive jag själv när jag började liksom på något sätt reflektera över det här, har blivit väldigt. Eh, immuna. Vi, vi nästan har börjat gå och acceptera att så här det här är vad man får ta om man hänger på nätet men så ska det ju inte behöva vara tycker jag. Vi måste lära varandra att bete oss. Vem pratar jag med? Hallå där. Hej Benke här. Hej Benke, vad tänker du? Jag hörde lite kort bara en det här med kränkning och lite... Mm. Jag har inte hört hela programmet men, men det jag främst tänker på, du dugde upp ett grann angående polismyndigheten och, och den biten, jag hörde som sagt var inte allt men det kan jag säga är att inom, även inom polismyndigheten pågår det ju jäkligt mycket tänk, tänk Alltså hur, hur vet du det? Nej, ah, jag, jag bara vet det. Du bara det. vet Eller, det. Men du ja. menar inte att man skickar mejl till varann och, och Ja, det pågår ju verbalt. Utfrisningar och allt vad det är, det mm. pågår ju konstant. Ja, det, det tror jag det förekommer ju på alla arbetsplatser, men ja, du men håller där, du borde ju absolut inte vara så, men så är den som har Mm, -hmm, tunga den vinner brukar jag säga. Oj då. Det, gäller, det gäller även där. Jag förstår, nu vet jag inte, jag har sett det, men jag litar på vad du Nej. säger. Men vad tycker du då? Tycker du som jag att det kanske inte är en, någonting man ska gå anmäla oss polisen ifall de kallar den för idiot i ett mejl? Jag vet inte, det beror på hur, hur, hur stort det blir. Nej men säg, ja, säg att du skickar skick... ett mejl till mig eller jag skickar. Jag säger att jag skickar ett mejl till dig utan att vi, ja, spelar ingen roll om vi känner varandra. Ja. och skriver. Du är en jäkla idiot, jag tycker du är äcklig och vidrig och usch på dig. Ja, jo, det, då kan man väl diskutera om det blir många, många eh, ord i det hela. Men om det bara är att du dömer över, ja, ja visst, ja, du det. Det är väl inte bättre själv. Men det beror på hur stark man är också. Jag ska bara säga att jag tycker inte att du är det. Jag bara sa det nu som ett exempel. Ja, jag vet. Nej, jag vet. Så du inte trodde. Får... Nej, vi vill bara reda ut det. Nej, ja, jag har ingen problem. Men, men jag bara säger det. det är individuellt tror jag hur man klarar av det. Vissa får ju ta så mycket skit. Eh, dubbelkränkningar och sånt där. Så kommer det hem till familj. som så som har barnen eller någonting. Eh, en kränkning kan man ju ta. Men det blir dubbelt upp. Det blir jobbigt. Ja, nej, men det, håll, det håller jag med om. Eh, och... Jag tror inte på att man ska säga: Gå tillbaka med samma mynt. Däremot så kanske de här personerna ska ut med trollen i solen, som man brukar säga, så folk får se hur de beter sig. För det blir också en menar, skam. Precis. Men alla de här anmälningarna som sker, och allting då, eh, Jag vet att vi har egen erfarenhet när man har anmält folk för olika saker. Inte hur mycket som helst, men det, även hitta vittnen. De har ju till och med, och det här står jag för, men har till och med hotat vittnet och säga att man var tvungen att utgå och framgå ja, med namn. Och allting för att man ska kunna samtälla i rätten. Mm. Och då backar de, de vågar inte, då skiter vi. Ah, då lägger man ner, då bygger man en svala. Så kastar man i papperskorgen bara för att hålla statistiken i schack hos mm. polismyndigheten. Vil, vilken typ av brottmål pratar de om förtal nu? Är det kränkning? Eller? Nej, nu, nu tänkte jag på, på misshandel. Misshandel, okej. Okay. Ja. Man, mm. man vet vem det är och det nej, det blir ingenting man lägger ner det på en gång. För det blir bättre och snabbare. Som mm. Jag vet bara från egen erfarenhet. Ja, det är skittråkigt. Det finns ju mycket rättsröta. Jag ska ringa upp Morten Schultz strax. Han är, han är juridisk sakkunnig. Han ska svara lite på, på frågor om vad som faktiskt är lagligt och inte. Då får du lyssna. Ja, det ska jag Har det Tack. jättebra. Tack. Tjena. Tjena. Ja, det här är ju... Nu får vi lite inside-info också. Hur trovärdigt är det vet jag inte. Men det är intressant att höra vad ni säger. Era erfarenheter av det här med kränkningar. Även inom polisen till exempel. Som, som Benke just berättade. Och jag tror absolut att kränkningar förekommer överallt, även kanske det blir lite så här, jag skrattar nu, men till och med på organisationer som jobbar emot mobbning så kan det säkert förekomma mobbning. Nu vet inte jag om sånt, det händer jag syftar inte på Friends, för jag har ingen aning men det finns fler organisationer som ska värna om eh, ja, rättvisa och jämställdhet som kanske inte alltid har stoppat framför egen dörr. Så att det kan vi nog utgå från att det förekommer i stort sett överallt. Frågan är hur ska vi hantera, framförallt digitalt, för säga att en person här på jobbet går runt och kallar mig saker i korridorerna. Idiot, ful, äcklig. Givetvis så jag skulle reagera så att jag skulle låta de andra som jobbar här vetar det. Nu går faktiskt händer runt och säger så här till mig. Jag tycker inte att det är okej. Okay. Jag tänker markera det här och jag vill att ni ska veta om det. Jag, tänkte, jag är inte den personen som smyger till chefen och säger Ja, kan vi kanske ta ett internt samtal? Det kanske är rabbiata med. Men jag vill att folk ska veta att personen XX beter sig som en idiot och jag tänker inte acceptera det. Det kan ju vara så att personen XX har betett sig som en idiot mot andra personer också. Och... Sen då inte fått någon riktig konsekvens av det här. Varför ska vi tänka annorlunda vad gäller nätet? Okej, det blir ju mycket med publik då. Här är det ju bara de på arbetsplatsen som får reda på vem det är. Sen så kan ju någon av dem skvallra eller läcka, det vet man ju aldrig. Men skriver man ut, Pelle Persson har sagt det här, så vet ju hela världen det. Frågan är, är det konsekvensen man får ta? Ingen vill väl vara en nätmobbare eller någon som beter sig illa. Eller ja, går över gränser och vara känd som någon som inte respekterar andra människor. Kan det fungera som avskräckande exempel? Det är en otroligt... Jag känner verkligen att det är en viktig och intressant debatt för jag är kluven själv. Det kanske du också är. Jag ska ta en paus, det hoppas jag du också gör och lyssna på reklamen och sen är jag tillbaka. Då ska jag ringa upp Morten Schultz som är sakkunnig juridiskt och ska hjälpa oss, guida oss genom den här snåriga djungeln vad gäller ja, lagar och regler kring uthängning. Stanna kvar i Radio 1. Radio 1. Sissi Wallin. Du lyssnar på Cissi Wallin Radio 1 och jag har nu ringt upp en sak sakkunnig. Jag känner att vi måste reda ut det här med uthängning på nätet av man människor man tycker beter sig illa. Vad får man göra egentligen? Vad kan man bli, kan man bli straffad för om man, om man gjorde som jag gjorde här häromdagen och tog en skärmdump som så man såg en bild på en person som jag tyckte hade betett sig illa. Nu kopplar jag in Mårten Schultz. Hör du mig? Yep. Spännande. Jag var lite orolig för att det var ett telefonstrul men det var inte det. Vad skönt. Ja. du är professor i civilrätt vid Stockholms universitet ja, det vara det. om man är vanlig lekman som, som många inklusive mig är det att vara som jurist är det samma sak eller du är inte i rättssalar och sånt, utan du sitter liksom och forskar ja, jag, jag, typ ja, ja typ och, ja, jo, ja, ibland så jobbar jag som domare också men, men på hela taget så sitter jag och skriver böcker och pratar med Cisse Wallin i radio okay, vad härligt att du bara gör det Morten. men då är du helt rätt person jag ville bara förklara vem du var för lyssnarna Säg så här... Vad sa du? Ja, precis. Mm. Skönt, och kör vi. Säg så här, Martin att vi kan ta mig själv som exempel. Jag, det är inte olagligt, tänker jag. Det tror jag inte att det är heller. Men en kille skrev till mig att han ville att jag skulle ta honom en strap-on på en, på en sajt. Eh, och det var ingen sex -site, utan det var liksom en kontaktsajt. Eh, och jag tyckte det var ganska, inte jättekränkande, men ganska sådär olustigt och drygt. Så jag var lite impulsiv och tog en skärmdump där man såg en liten liten bild på honom. Inget namn, men en bild. Och så la jag ut det här på Instagram då, som är bildbloggen och på Twitter- och sen blev folk jättearga och sa, hur kan du hänga ut honom, det är till och med olagligt och så tog jag bort den för jag tyckte det var ja, det kanske inte var så lämpligt, men gjorde jag någonting olagligt då? Vete, lite mer, jag vet lite mer om vad du hade gjort du hade lagt ut en skärmdump om en person, oavsett vad personen skriver så länge det inte är ett uttalat hot eller så om en person skriver någonting till dig eller mig som, man, som någon av oss tycker är ja, dumt eller korkat eller någonting som man inte tycker är bra så gör man en skärmdump där man ser antingen personens IP-nummer, namn eller bild, att det är en bild på en människa och lägger ut det här synligt ja. på till exempel Instagram eller sin blogg eller Twitter. Ja. Är det straffbart? Alltså, kan jag bli anmäld för det? För att jag hänger ja. ut den här personen? Alltså generellt sett jag svaret nej. Uh, alltså det, det är liksom det, det enkla svaret är att generellt sett så är det inga problem. Det kan vara ett problem. Det finns lite olika lagar som är... Det är ett ganska komplicerat samspel mellan olika regler just när det gäller internet. Vi har dels det vanliga som jag tror egentligen är det kanske det du funderar mest kring, nämligen för, ansvar för förtal. Mm. Uh, förtal är det när man pekar ut någon annan som klandervärd eller som... Uh, som uh, ja. Ja, eller brottslig är det typiska exemplet då. Och det kan det och för sig, det kan man i och för sig göra genom att lägga ut skärmdumpar eller bilder där man, där man använder sig av information från den personen som därmed blir uttänkt. Så jag menar, om jag skriver så här till dig som ett skämt till exempel på Facebook skriver jag men jag har hållit på och fuskat med skatten hela mitt liv. Och så lägger du ut det. Det kan i och för sig vara då en sån uppgift som mm. är regnad att utsätta mig för klander. Då. Men sen så även, om man, även om det är en uppgift som kan få mig att bli utsatt för uh, uh, uh, att jag blir utsatt för andra människors klander så kan det fortfarande vara tillåtet i vissa fall om det är försvarligt. Och det, det, det, beror lite på, det beror på vad som har, ja, det beror på kommer turistuttryck. Det beror på omständigheterna. Okej, okay, men lagen, om vi som inte är då juridisk sakkunniga, om vi ska förstå lagen. Har man lag, säg att Vad gäller mejl då? Om, för det var ju... Åsa ringde förut att pratade om den här fitstim-grejen. Det var ju hundra år sedan, men när det var en känd svensk som då hade skickat ett brev till en recensent och så ville hon publicera brevet men han menade då att hon inte fick det för det var ett konstnärligt verk. Om vi applicerar det på internet att du mejlar mig någonting som jag tycker är kränkande eller dumt eller taskigt... Äger du fortfarande mejlet eller får jag faktiskt juridiskt sett göra vad jag vill med det här mejlet? Nej, alltså utgångspunkten är att jag som upphovsman har rätten att använda, eh, att, eller jag har rätten till det som står i mejlet. Ja, under vissa förutsättningar, det beror på om det har, liksom har verkstöjd, om, om det är skyddsvärt, det vill säga att det är ha någon form, återspela någon form av intellektuell prestation hos mig. Men du får ju alltid citera så länge det är i enlighet med god citat. så blir det inget problem med upphovsrätten, synvinkel. Alltså, det, det, det, det du pekar på är ju egentligen ett, det är ju att det är jävligt komplicerat. För vi har ju regler för dels regler med upphovsrätt. Vi har också en speciell lag om personuppgifter som tar ja, om man använder ja APULA. Precis som man använder sig av eh, personnummer, till exempel, och sen så registrerar. Registreringsskyltar som man fotar ju en personuppgift. –Så, man, oh, vänta, förlåt, Morten, jag måste bara, Får man inte fota om jag ser en rolig... Ibland ser man ju vet det, registreringsskyltar som är kul, som bildar roliga ord. Får jag rent... Är det lite halvolagligt i alla fall att ta en bild och lägga upp på Facebook till exempel? –Det finns det gränser i vad du får göra med de uppgifterna här. Eh, –Ja. –Jag tar, jag tar bilden i lugn i allmänhet. –Ja, eller hur är det nu? Det hur är lite kul. inte mitt hemma men –Nej. Men det, men det, men det, det är, det är som sagt det är väldigt inveckligt. Det finns ännu fler lagar. som dessutom. Det finns en speciell lag om elektroniska anslagstavlor som kom till internets barndom 98-årar. Som så fick ja. till exempel på en blogg blogginnehavarens ansvar för vann när människor kan göra på bloggen och sånt där. Så att det, ja, det är okay. ett jävla, jävla lappsticke. Men tycker du då som sakkunnig att vi borde, det borde vara mycket tydligare? För att du verkar till och med lite förvirrad. Hur ska då en vanlig bloggare eller en, ja, även en journalist hur ska man veta vad som är okej okay och inte är okej? Okay? Ja. Ja, att ja. alla lagar ska vara optimalt, så att det bara att Men vi lever ju inte i den bästa världa. Det, det är ju generellt sett otroligt svårt att reglera internet. yttrandefriheten eh, är ju alltid det står ju alltid på något, på något sätt på spel när man ska... Alltså varje ny lag som tar sikte på informationssamhället och internet är ju potentiellt ett problem, mm. till exempel för ytterhändefriheten och informationsfriheten vilket gör det otroligt svårt att reglera. Jag tror till exempel att den här lagen om elektronisk ansvämsttal som kom för 1998. Den hade aldrig kunnat komma till idag utan det var bara för att folk inte riktigt hade hajat vilken, mm. vilken enorm yttrandefrihetskraft som fanns i internet som man kunde ge sig in och börja, och liksom börja, börja sätta upp draftregler till liksom, internet innan folk förstod vad som egentligen hände. Okej, okay, men den, släpp, den finns kvar den här lagen? Den släpper med så? Yep. Det kallas för bbs lagare Det är väl ingen som ens kommer ihåg vad en BBS var. Nej, jag menar inte det. Jag minns inte. Det är en till hemsidor. Men oavsett då, om man ska bara ha någon liten så här manual, en hund i huvudet. Säg att man, många som har bloggar och rör sig mycket på nätet får ju dagligen kanske inte hot då, som går att anmäla. Eller allting går väl att anmäla som förtal egentligen? Eller liksom, det är bara att det läggs ner? Om ja, alltså, åklagare eller polis inte tycker att det är värt då att... Ja, så kan man väl säga. så alltså det finns ju dessutom en komplikation i att vi har olika ansvarssystem. Vi har dels det straffrättssystemet där polis och åklagare jobbar, men sen så har vi ju alltid möjligheten att stämma själva. Mm. Alltså att, att driva civilt ett mål. Och det kan man ju göra om man känner sig kring på nätet, för det är ju otroligt osannolikt med undantag för situationen att det är barn. Eh, så är det är otroligt osannolikt att en åklagare kommer ta upp ett förtal. Men eh, man kan ju alltid stämma själv. Jag tycker man ska stämma väl med. Mm, det var roligt, som i USA. Men men okej, okay, men om man ska ha en lathund, Morten, i huvudet- så säger jag, okay, jag rör mig mycket på nätet. Ska jag generellt, i ditt råd- att man ska låta bli att ta- om man säger skärmdumpar då, då man ser IP-nummer- kanske bild, till och med namn. Ska man för att safea- blurra eller stryka över det i Photoshop- eller vad man nu använder? Eller är det bara att köra på? Och så länge det inte är- ja så här, som du sa, att skämt om ja, jag skattefuskar mycket och så hänger man plötsligt ut någon som skattefuskar eller man hänger ut någon som pedofil. så ja, Om det bara är någon har skrivit något kränkande till dig, har jag då ändå rätten på min sida att hänga ut den personen? Förstår du vad jag menar? Ja, precis. Ja, Hur ska man generellt alltså, tänka om man ska ändå ha någon form av etik? Vill man, ja, precis. Vill man säga så ska man citera och, och blurra. Så kan man säga. Alltså, det vill säga att citera istället för att ta hela texten och uh, vara försiktig med att man ska inte låta personuppgifter... Man ska vara försiktig med personuppgifter, då titta på mm. och sånt. då, då säger samman. Så, så gränserna då... Så, ras, det beror ju på att alltså, ibland kan det vara fullt legitimt av till exempel journalistiska eller konstnärliga skäl att, att vara att var mer tydlig, att skriva mer, så att säga. Men i mm. fallet som du nämnde uh, med författaren Fitchin-boken, om jag minns rätt, så vann ju dessutom författaren det målet i slutändan det finns ju dessutom den här upphållsrättsproblematiken som du, som du tog upp här. Så, att det, så att citer, blurra, citera. Det, det, det, det är ditt, det, ditt råd om man vill säga Det var väldigt generellt. Ja, men, men om jag ändå vill vara lite så här kontroversiell kontroversiell men impulsiv ibland och tycker att nej, nu har den här idioten satt sin sista potatis nu har hen skickat ytterligare ett kanske inget som jag vill gå till polisen med för det känns lite waste men ja, har skrivit att jag är dum eller ful ta mig rätten och bara hänga ut som jag sa tidigare i programmet, det finns ju folk som har mejlat mig och sagt taskiga, elaka saker. Så har jag kollat och sitter de från Länsstyrelsen eller någon sån där statlig myndighet. De jobbar som IT-tekniker eller någonting. Nu gjorde inte den personen på Länsstyrelsen det, men och mejla mig. Då, då känner jag så här, varför ska... Det är väl lika bra att världen får veta att den här personen har, inte kan stå för vad hen tycker. Ja, nej, men Eller alltså, har, riskerar jag att det? bli stämd åt hälsike då och ja, få betala nej. 7 miljoner i skadestånd? Ja, nej, precis. Like, I Sverige så, så är det inte på de nivåerna i Sverige. Så att, du vill det, ja. Nej, jag skojar lite. Eh, eh, jag vill att folk ska stämma mer, men jag vill inte nödvändigtvis att pengarna inte eh, nej Men ja, eh, generellt sett så är det ju inga risk större risker. Och dessutom som jag sa att eh, journalistiska eh, ändamål, du är ju journalist det, det, det kan ju påverka så att mer är tolererat, eller mer är tillåtet för dig. Mm. Eh, och sen så, sen så är det ju ändå så att man, man, man kan ta ganska stora risker. De flesta går inte till domstol så ofta och sådär, utan... Eh, Alltså det, det är ju väldigt sällan ändå som folk känner med vad jag för den typen av saker att, det, att man kan nog ta sig ta ta den risken och skulle man bli dömd så är det sällan så otroligt yt om det skalet som Ja, sen kan vi prata om etik och jag vet att du har nog kritiserat mig, jag kommer inte ihåg i vilket sammanhang men jag gjorde ju en sån här Ja, som jag fortfarande görs typ tv- eller radioprogram om i P1. Eh, det var en kille som skrev en rasistisk grej på Twitter från sitt konto då, som sen visade sig vara Twitter-rapead som jag retweetade. Jag känner inte honom, men jag tyckte det var så himla dumt sagt. Och så skrev jag så här, kolla här, vardagsrasism finns överallt. Mm. och sen så var det massa andra såna här riktiga journalister som har gått en utbildning som satt på höga hästar och menade att ja, du borde ha källkollat men hur källkollar man, för jag tycker att någonting som redan är, du får rätta mig om jag fel men någonting som redan är publicerat har väl jag rätt att återpublicera i samma forum utan att det är förtal eller liknande Nej, mm. så det har du fel. Har jag fel? Oj. Ja, det har du fel. Att, att det, är publicerat, det kan till exempel vara förtalet att säga helt sanna saker. Det kan till exempel vara förtal att dra fram en gammal dom för någon som är dömd för 20 år sedan. Och så säga helt korrekt att journalisten är är dömd för uh, skattefusk på 80-talet. Det kan vara förtal i vissa sammanhang. Att, och i det här fallet så var det ju dessutom falskt. Just det, där, hade jag glömt på. Det har faktiskt använt som exempel. Ja, jag vet. Jag kom på det nu när vi pratade. Men, men, men jag, jag gick, jag hänvisade till Twitters, jag kan förstå att det blir ett moraliskt dilemma, men jag hänvisade till Twitters användare av ja, deras policy. Och där står det att man är helt ansvarig för vad som skrivs i ens konto, oavsett om det var någon annan som skrev det. Ja, men det hjälper inte om, det skulle, om någon skulle anmäla det eller, eller välja att skriva. Ett, ett ett förtalsmål är ju för sig att du följer användarvillkaner. Det är ett avtal mellan användarna och Twitter. Det påverkar inte äh, det straffrättsliga ansvar som man kan ha äh, en, en ändå. Så, mm. det, så det, det, det, det är inte att sig ansvarsförsäkringen. Jag säger inte säkert att det är, äh, är, är förtal Jag sa att det kan vara. Ja, jag förstår. Det är, ja. Äh, för det, det beror på liksom. Du pekar ut honom som rasist. Du har väldigt många följare. Så det är många Det sprids väldigt... Uh, och det måste naturligtvis ha kränkande för honom. Samtidigt så är det ju så att möjligtvis så får man tycka att han har betett... Jag, jag känner inte till vad som egentligen... Nej, det, alltså, det är. ...omständigheterna. Men möjligtvis så har han tagit en risk som gör att man inte ska tycka att han skadeståndsrättligt i alla fall uh, är skyddad då, så att man har... Nej jag, jag gjorde en pudel ganska snabbt och sen så fick han medial uppmärksamhet och blev jättekränkt och skulle då ha sina 15 minuter och påstod, jag hade ju skärmdumpare också på att den här killen sa att Nej, men det är lugnt, han, han sa till och med att det är bra att du reagerar mot rasism även om inte jag är rasist och sen så blev han kränkt igen så att, det finns ju många som utnyttjar det där för ja, det ena och ja, det andra. Absolut. Men ett intressant fall, absolut. Och jag fick väl en tankeställare kring hur ska man tänka egentligen i det är För jag ringer upp ja, men just dig, hur, hur man ska tänka med kommentarer och mejl. Och vad är egentligen privat och vad ska inte vara privat? Ja, men alltså sociala medier och sånt som ju allt, mer, allt, allt mer rör vi oss liksom socialt i internetmiljöer, inom i interaktiva mm. medierna. Det är väldigt intressant och väldigt svårt när det gäller, när det gäller förtal och och helt lika att det gäller gränsdagen mellan yttrande informationsfrihet på ena sidan och integritetsskydd och, och liksom personlig trygghet på andra sidan. Det är ju upp till mm. problem hela tiden. Retweets, som du nämnde, är att man skickar vidare någon annans meddelande på Twitter. I, i, ja, öppna, retweet. ska vi säga, öppna ja. mm, publika. Det är väldigt svårt, ja. Vi skulle behöva lite fler. och nu, nu, menar inte, nu menar jag inte skämsamt utan fullt allvarligt att vi skulle behöva lite fler rättsfall som liksom klarar klarlägger var de här olika genvisningarna finns det finns inga Twitter-fall och, och, och än. det finns något Facebook-fall där en person har ja. äh, Va, vad hände äh, där då? kort för vi ska ta nu men vad, vad, var det, vad var det som fick blev fällande äh, ja det var vad fan var det? det var en Facebook-grupp där någon hade pekat ut någon som brottsling. så det var ett liksom, ja det var ett, väldigt tydligt så det är väldigt klint fall, mm. liksom. Men det är intressant, Morten. Jag tackar dig. Jag skulle kunna prata med dig en timme till. Men jättespännande. och man får kolla din blogg och du har väldigt bra koll på de här frågorna. och Så kanske man kan fråga dig om man undrar på Twitter. Du är väldigt aktiv ja, där också. Jag. Ja, please, bara på. Tack så mycket, Morten Schultz, för att vi pratade med dig. Hör bra. Hej då. Jag tar nyheter och blev inte särskilt mycket klokare av det här. Men det var intressant att prata med Morten och få se. Lite. Det är ju en snårig djungel rent juridiskt. Och då kanske vi istället ska gå ner och prata på moralnivå. Det är lite mer intressant. 0 200 13 ringer och pratar om det här med uthängning på nätet av folk man tycker bete sig illa. Ring efter nyheterna. Radio 1. Sissi Wallin. Du lyssnar på CC Wallin i Radio 1 i vanlig ordning, måndag till fredag 13-15. Vill du lyssna via appen eller jag tycker du ska det om du har en mobil, en smartphone, då går du in på din ja, appmarknad beroende på vilken telefon du har och skaffar denna gratis app. Jag vill att du ringer till mig idag, vi har en liten stund kvar i programmet och pratar om det här med hur ska vi se få uthängningar på nätet. Väldigt många blir ju- framförallt unga människor- men även publika, folk som har bloggar- folk som helt enkelt rör sig mycket på nätet- råkar- regelbundet de flesta tror jag ut för att man blir hånad får mejl. kanske inte någonting som man tycker är värt att gå till polisen och anmäla om det inte är som man om man resonerar som mig att det är ett regelrätt hot men saker som gör en ledsen kränkt man tycker varför ska jag behöva stå ut med det här det är ju ingenting någon skulle den här personen troligtvis skulle säga till mig om vi sågs på på gatan tycker du då att man ska hänga ut med namn och bild eller IP-nummer på något sätt visa i alla fall att titta, den här personen har suttit och skrivit det här till mig från sin arbetsplats. Eh, kan, som jag sa innan, jag tycker inte man ska ge tillbaka med samma idioti. men man kan i alla fall lyfta det som ett exempel, som ett avskräckande exempel. Eller tycker du att det är helt fel? Det är många på Twitter som reagerar och känner att ja, men vadå? det är bara kontraproduktivt. Det är ungefär som att hänga ut dämda pedofiler. Vad leder det till för gott? Jag undrar vad du tycker. Jag är kluven. Jag pratade med Morten Schultz eh, som kan väldigt mycket om civilrätt och nyss i programmet. Och han, han var ju väldigt kunnig men jag blev ju inte klokare om man säger så. Just för att det var... Eh, ja, det finns ju inga uttalade egentligen konkreta rätt och fel. Det är ju väldigt mycket från fall till fall. Men han sa i alla fall att det är väldigt liten chans att du blir dömd för till exempel ärekränkning för tal om du bara tar en skärmdump och lägger ut ett mejl till exempel med den personens mejladress Jag tar ett samtal Hallå där Hej jag jag Hej. Till radio. Ja, gör det. Hej på dig Hej på dig, hur mår du? Jag tvärsäker mig, bra Vill du säga vad du heter så folk, så folk vet? Jag heter faktiskt Aklilo. Ja. Aklilo, precis. Okay. Tänkte vi så att Vi vet det, så du säger det själv Vad tänker du om det här? Jag har inte han allt in. Men jag vet att man ska hänga till någon, någon på, ja, på internet. Eller någonting är det inte så. Ja, ja, precis. Det handlar om... Säg att du får ett mejl av någon eh, som tycker... Det kan vara någon du känner eller någon du inte känner. Som eh, skriver taskiga, elaka saker. Eller någonting du bara tycker är olämpligt. Mm. Tycker du att du ska ha rätt? Eller vill du kunna, eller gör du till och med, hänga ut den här personen med? Så man ser mejladressen eller IP-nummer eller någonting... Eller, hur löser man den situationen? Kan det vara ett avskräckande exempel? Det är så här, sig. Uh, Om man är sanningen sanna människa- försöker kränka andra människor. Mm. Så att uh, Man har skyldighet att svara- och man har rätt att hänga den personen. Häng, ja, hänga ut, jag tror jag, hänger. <laughs> jag förstår, förlåt. Det blev en liten språkförbristning. Men det är så här, Man kan inte säga- om vad som helst för att man har rätt till media eller på vad som har rätt till att åsikter får möjligheten. Mm. Man kan inte säga saker och ting som inte är sanningen. Nej, är... sen är ju sanningen ganska... Det är svårt att definiera. Ja, men det är svårt, att se, Eftersom det är till exempel det är offentlig människa, eller hur? Ja, jo, det, ja absolut. Det är ju känd, det är ju Nej, men om jag skulle vet råka bara hänga ut dig... Du inte försvara hänger ut mig också, att jag har ansvar vad menar hon? Ja, jag tycker ju på ett sätt att säga man någonting till någon så ska man kunna om det inte är att du berättar någonting i förtroende men om du har en åsikt om mig som är negativ eller positiv för den delen, så tycker jag att du ska kunna stå för det, oavsett ja, att du inte ska behöva vara anonym utan att Tycker du att jag är dum i huvudet så ska du kunna skriva det på din Facebook till exempel. Med... lika väl som du kan skriva det ett mejl till mig. För det har man rätt att tycka. Men det är den här begärda anonymiteten när vi ska spyga alla andra människor som jag har väldigt svårt för. Förstår du vad jag menar? Ja, men kan jag bara fråga dig? Tycker du att alltså, du vet, eftersom jag har inte lyssnat, jag, jag kommer nu... Nej, jag förstår. Du ringde ändå. Det är lugnt. Ja, men jag vill bara fråga dig. Tycker du att det ska vara anonym eller... Tycker du att det är rättvist? För jag tycker inte det är rättvist. För att man måste höra båda sidor. Precis. Om jag förstår det, att, mm. det, att man har, alltså om man, oavsett om man är inte offentlig, eller man är barn, eller man är vuxna föräldrar, eller om mm. man är okänd, Man har inte rätt att sprita. som inte riktigt eller om det hänger på Facebook, eller Twitter, eller någonting eller på media. Om man har inte sanningen, då är det att om man har sanningen. Att då kan man också facea då att svara. Att om, jag, om, jag, om jag kan läsa på min Facebook till exempel, någon hänger ut mig, mm. då har jag rättighet att ja, svara tillbaka. Och det hänger jag att en person också. Ja, jag, jag hänger med hur du säger. Jag tycker man ska skilja på så här, om du skickar ett, ett mail till mig där du säger så här, hej, jag vill berätta det här för dig i förtroende. Och så berättar du någonting i förtroende. Då tycker jag man har ett ansvar att inte sprida det vidare. Där... Nej, jag ja, försvann. Hör du mig? Jag håller med dig, men det är att man ska ha förtroende, absolut. Men, men om, det, om det är till skillnad från det i ett förtroende är eh, bara att man sprutar ut du är dålig, eh, du är äcklig, du är ful alltså sådär. Då tycker jag om du inte kan stå för det offentligt så ska du inte säga det. Mm, men jag håller med dig nu. Du vet, jag baknar jag nu, jag förstår dig. Jag förstår. Det är lugnt. Tack för att du ringde. Men, men, se, se. Ja, du var inte klar förlåt, fortsätt. Absolut. man ska ha förtroende och det är precis om jag ska vända till min chef till exempel, om jag blir eh, sexuell och fredag mm. och vända till min chef mm. sen att jag lämnar förtroende för henne för hon är chef mm. och sen hon sprider det är fel, eller hur? Ja, det är klart det är fel, absolut frågan är hur ska man hantera situationen och det kan vi diskutera ganska länge, jag tackar dig för att du ringde om det här här fint, vi hörs, Hej då. Ja, vi har en liten stund kvar. Ring du också och prata om det här med, med uthängning. Ska man hänga ut personer som beter sig illa på nätet? Och jag tycker vi också kan, vi kan skilja lite på det här och dömda brottslingar. För dömda brottslingar har ju faktiskt oavsett hur vidrigt deras brott är så har de ju ändå om man sitter av exantal år i fängelse- så har man ju fått och gjort sitt straff. Då tycker jag i alla fall- att de flesta förtjänar en andra chans. och Då känns det ganska så här kontraproduktivt- att hänga ut dem- så att de för alltid eh, offentligt ska stämplas- som någon form av brottsling. När man ändå förtjänar tycker jag, en ny chans- att återanpassa sig i samhället- och, och leva ett hederligt liv. Skillnaden är ju då med människor- som bara sitter och sprutar sig galla på nätet- som inte är dömda eller fått något straff för det. Är straffet vi som blir utsatta- för jag har aldrig med handen på hjärtat skickat ett hatmejl till någon. Jag har skickat arga mejl till folk. Där jag säger, jag tycker du har fel. Jag har säkert använt fula ord också. Men jag har aldrig suttit och liksom systematiskt mejlat människor för att trycka ner dem och betala om för dem hur dåliga de är. Det jag har kritiserat är i så fall deras åsikter. Men många tycks ha svårt att skilja på sak och person. Och ska straffet då, tycker du som lyssnar, för dem blir att vi som är mottagare Ska kunna hänga ut dem och skriva. Kolla, nu fick jag ett mejl av den här personen som heter så här och så här. Frågan är hur mycket information man ska lämna ut om man bara ska säga för och efternamn eller om bara mejladressen. Mejladress är ju ganska harmlöst. Det är värre att hänga ut adress och telefonnummer och sådär. Eh, ska man säga då, titta vad den här personen skriver till mig? Varför gör den här personen så här? Vad vill du uppnå med det här? Det kan ju skapa en väldigt viktig offentlig debatt och kanske även få den här personen att sluta. Men jag vill veta vad du tycker. Ring mig 0200 11 12 13. Hur skulle du reagera om du fick x antal hatmejl eller inte hot för det är en annan, en annan sak. Men bara kränkande taskiga saker. Vad gör du med informationen? Ser du det som din rätt att faktiskt hänga ut personen som mejlar det här? Hallå, välkommen till Radio 1. Hallå. Hallå, vad heter du? Silje jag har du det ganska dåligt. Vad sa du? Silje. Yeah. Silvia? Yeah. Nej, Silje. Silje. Yeah. Vad tycker Silje? Jag tycker att för varje gång jag säger min länk exempel till min, min mans äh, barn eller ex så ringer hon till social och säger att jag är en dålig mamma. Så, vad för, vad sa du? Var gång du gör vad då? Men Varenda gången jag tycker att hon är fel eller att hon gör något så ringer hon till sociala och säger att jag är en dålig mamma. Jaha, okej. Okay. Hon kan inte säga det till dig då istället? Nej då, hon ringer sociala och säger det. Och Hur känns det säger, då? Det känns inte för jävligt. Mm. Det är det värsta av att hela hem ska heller dåligt så att hon inte kan ta vad man säger. Och samma som är spåkade också för barn nu och, och jag tycker något så det är ju de sociala på mig de också. Men tycker du att det här är någon slags... Eh, borde ni kunna prata om det? För det blir väldigt mycket resurser. Varje tips socialen får in måste de ju... Eh, precis som varje polisanmälan måste man ju ändå, ja, Ta på allvar. Jo, det gör de ju. Jag mm. har ju god kontakt med dem har vi ju nu. På grund av allt de beter sig som mm. de gör. Men Och i fler tillfällen stått ner och pratade om barnen. och att Man kunde prata om det här, men hon bryr sig inte när hon... Sitter i, i Peter och jag sitter i Stockholm, så ringer någon bara sociala. Mm. Ja, nu, nu är i, i det här fallet någonting mellan er, jag kan inte lägga mig det, Men jag tror att det är viktigt att mm. kommunikationen är viktig där. Mm. Mm. Och du mm, kan ju jag bara hjälpte, markera. Jag hjälper många gånger, både från hon har som bra förhåll till vanliga folk för att säga det sånt. Och vi har hjälpt andra, både vägarna. Mm, jag förstår. Jag har det väldigt dåligt, Silje, så jag får tacka dig för att du ringde. Tack. Ha det bra. Hej. Ja, lite sidospår. Men, men det är väl just det här, det handlar om att vi. Jag kan känna i Sverige ibland att vi har alldeles för stor till Vi ska ha tilltro till myndigheter, absolut. Men att vi nästan är lite lobotomerade och inte kan tänka själva. Utan det blir så här, ja nu anmäler jag det här dit. Eller man vill att det ska finnas en myndighet som tar emot allt. Man kan inte bara prata med personen det berör. Jag brukar ta störningsjouren som ett exempel. Jag vet inte om de heter det längre. Men när jag flyttade hemifrån så fanns de i alla fall. Och... Då, om man hade någon fest någon gång så ringde alltid grannen störningsjouren. Och det kostar då 500 spänn att betala. Vilket jag kan tycka är så här... Som jag sa då också i radio när jag pratade om det här för något år sedan. Hade jag varit liksom en MC-gängsmedlem med tre stora pitbulls och vapen i lägenheten som grannarna visste om. Då förstår jag att de kanske inte vill gå upp och ringa på och säga Ursäkta, kan ni vara lite tysta? Jag försöker sova. Men när det är två unga tjejer eh, i 20-årsåldern som har någon fest någon lördagkväll Gå upp, ta på dig skorna eller tofflorna och säg, ursäkta mig, jag skulle bara vilja att ni dämpar er lite. Så besparar man den här personen 500 kronor och att den här störningsskoren-människan måste rycka ut. Och sen så tjänar ju de pengar på det, så det är väl kul för dem. Men att vi är så rädda för att kommunicera i Sverige, att vi vill ha instanser och myndigheter och lagar och regler för att kommunicera om allting. Jag blir alldeles tokig. Ring in och tyck till om det här Ja, det kan du också få tycka till om. Vi har friåkning kan vi säga om ämnet eh, just med uthängning och vad heter det? när man konfronterar någon sista här kvarten. Eller det är inte ens en kvart, vi har tio minuter kvar. Ring efter pausen 0200 11 12 13. Radio 1, Sissi Barlin. Vi rullar in i sista delen av, vad blir det? Fy, åtta blir det i detta program. Fyra delar i två timmar. Ah, två timmar. Eh, och nu säger jag helt fel. Förlåt. Vi är inne i sista delen. Skitsamma vilken av dem i ordningen. Du lyssnar på Cissi Valin som är lite trött den här måndag i Radio 1. Men jag ska ta ett samtal om du bara vill ringa. Jag tror jag schabblade bort det med mina mat matematiska okunskaper precis. 0200 11 12 13. Ring och prata om det här med uthängning. Eh, vad gäller det? Vi har breddat ämnet lite, men vad gäller just om man tycker att man blir dåligt bemött på nätet, ska man då kunna hänga ut den här personen? Eller kan man ju men är det rätt att göra det? Och kanske visa IP-nummer för nätmobbare visa ja, mejladress om det är någon som har skickat ett Taskigt, drygt elakt mig till exempel. Kan, för jag är ändå, jag är kluven, men min åsikt i frågan är att jag tror någonstans att det kan avskräcka. Vet man, är man en frekvent näthatare och så får det konsekvenser, det vill säga att man blir uthängd. Man skäms. Har ni sett det här programmet på, på TV3, som handlar om stalker, som jag tycker det är slut nu, men det finns att kolla på TV3 Play med Hassan Aar och Sanna Lundell där så konfronterar de ju faktiskt stalker som människor som har förföljt andra, ståkat andra och det som jag har sett som ett mönster jag har sett alla program det är att de här stalkerna väldigt sällan erkänner och när de väl blir konfronterade så skäms de för man, nu är de ju, deras ansikten är blurrade och de hängs inte ut men de skäms ändå över att omgivningen deras arbetskamrater kanske vänner, familj ska få reda på att man gör någonting som inte är okej okay. och hur många står för att man är näthatare om jag kan hänga ut den här personen som näthatare, är inte det då eller som någon som beter sig bara illa på nätet, är inte det bra för att den personen ska sluta just för att man inte vill att ens pappa eller mamma eller arbetsgivare eller bästa kompis eller fru eller vad det nu kan vara ska veta att man beter sig så här. Det är ju pinsamt. 0200 11, 12, 13, ring in och, och få bli kanske det sista samtalet idag. Det beror på länge du snackar. Men det är kul med teorier och även anekdoter om du har som jag hängt ut. Ibland blir det rätt, ibland blir det fel. Det viktigaste är väl att det inte blir någon fara för någons liv eller att man riktigt kränker någon. Jag tycker man ska stå för det. Kan man inte säga till mig face to face, jag tycker du är en idiot så ska man inte skriva ditt mail heller. Hallå där! Vem hör jag med mig? Hej, uh, Helena heter jag. Hej Helena, vad tänker hey. du? Uh, är jag. Du är med. Okej, okay, jag är med, vad bra. Det är raka puckar här, uh, så man kommer direkt ja, ut. Det är så här. Uh, jag tycker, uh, tycker jag någonting så ska jag stå för det. Och skulle den personen liksom uh, gå ut med, med någon mail som jag har skrivit eller något sånt, det, det är jättebra. Mm. Alltså, då, och, och, då hjälper den personen mig att uh, publicera vad jag tycker. Mm. För att börja med. Uh, sen, um, det, jag tycker att det är bra för vissa liksom uh, ställer sig bakom uh, kuli, uh, kulisser och, och säger vad de tycker om mm. människor. Men de får inte stå för det. Uh, uh, ja, då ska de ta liksom konsekvenser. Så är det. Och tycker man så, så ja. Um, uh, så det, då behövs man inte liksom bli rädd för det. Jag tycker så. Men, men kan det... Ja, ja absolut. Men kan, kan det vara... Tycker du att vi lever i ett samhälle, Lena, där, där människor är alldeles för fega? Att man, man vill gärna tycka och tänka, men man kan inte stå för det? Ja, det tycker jag. jag tycker det är jättekonstigt. Eftersom vi bor i ett samhälle där eh, måste finnas demokrati. Alla måste få se vad de tycker. Och, och mm. frihet. Och bla, alltså det, om, om det finns frihet då ska det gå ut då ska det visa sig mm. då är det att man får säga vad man tycker visst det, det är ju liksom man får inte liksom säga vad som helst men på Nej. ett, ett sätt så får jag uttrycka mig men det jag ser verkligen är alla gymmer sig och, och, så, och det, det är så jag, jag förstår inte riktigt hur det hänger ihop liksom Folk står inte för vad de tycker Och det är så himla irriterande Det är jättejobbigt Jag, jag vet inte Men jag tycker så i alla fall mm. Ja men jag förstår Tack för din åsikt Tack så mycket har fint. Tack. Hej tar ett sista samtal här. Hallå där Nej det var ingen där Ring igen du har någon tre sekunder på dig 0200 Nej, du har en minut på dig. 11, 12, 13 och tyck till om det här med... Ja, men det är väl ett eget ansvar. Som, vi pratar alltid om det egna ansvaret. Men när folk inte tar det, då, vad ska man göra? Det är väl konsekvens, den här konsekvensanalysen som jag kan känna både att jag behöver ofta, eller ibland, även fast jag är vuxen och andra är vuxna, för att förstå att gör man någonting så kan det faktiskt få en konsekvens. Eller får det. Hallo, hallå, vem pratar jag med? Du pratar med, med Sven Jonasson. Hej Sven, vad tänker du? Jag tycker en variant om näthatet är ju det att man, man kan ju faktiskt inte säga vad, vad man tycker därför att eh, eh, offentligheten så att säga de journalister och så vidare i regel är miljöpartister, vänsterpartister och socialdemokrater. Ja, det är så här, nu kommer jag inte ihåg vad undersökningen visa, men det är ju väldigt många journalister som i alla fall uppger att de röstar på Miljöpartiet när de gjorde någon ja. undersökning. De andra vet jag inte. men det kan nog stämpla andra människor som vars åsikter de inte gillar och utmålar dem hur som helst. Men tror du inte det handlar om hur man uttrycker sig? För jag vet inte vad du syftar på exakt, Sven. Men jag hänger ju och kollar en del på, på den här sajten avpixlat. Och jag kan förstå att man har rätt att åtycka saker om till exempel integration och invandring. Men det handlar om hur man säger vad det. Liksom är, vad det är vittnen om för människosyn. Om man kallar människor för, för väldigt nedsättande saker. Då, då är man ju främlingsfientlig enligt mig. Men sen kan man ju ha åsikter utan att uttrycka sig nedsättande. Ja, visst. visst, visst. Men om, om, om någon som till exempel inte vill ha den här massinvandringen och man kallar mm. den då för rasist och nazist och sådana där saker mm. då får man inte ha den åsikten. Nej, det är synd att du ringer nu för det här är ett helt program känner jag men du får ringa tillbaka, jag tänkte, vi kanske tar det här på onsdag eller någonting och mm. prata om massinvandring är ett begrepp man hör ganska ofta. Ja visst. Ta ja, så du är välkommen att ringa, vi säger det vi tar det på onsdag. Ha det bra. Ja Ha det bra Sven. Ja. Hej. Och jag hörs i morgon igen samma tid då pratar vi arbetslöshet klockan 13 till 15. Ha en bra tredje, missa inte Ashberg nu. Hej då. 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.